Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nah, wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha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 Fatin asalah al-hadits kitab Allah, wa khair al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi waala alihi wa sallam, wshara al-amori muhdathatuh, fainna kullah muhdathin bid'ah, wakullah bid'ahun zallalah, Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang telah lalu telah kita sebutkan jenis nasihat yang Pertama, yang terkandung dalam hadis yang ketujuh dari hadis Arba'in an nawawiyah, Yaitu hadis yang datang dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna kami berkata, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat tersebut. Qala Rasulullah menjawab, Lillahi untuk Allah, wali kitabihi dan untuk kitabnya, wali rasulihi dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim dan keumuman ka kaum muslimin diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Ikwan fill din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kita akan melanjutkan penjelasan fadilatus al Syeikh Al-Allamah Salih Ibni Fauzan hafizahullahu taala. beliau kala wali kitabih dan untuk pitabnya. Nasihat untuk kitabullah yaitu Al-Quran dalam bentuk engkau mengimani Al-Quran dan meyakini bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Meyakini bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini Barakallahu Fikum sangat jelas, sangat nyata. bahwa di antara salah satu prinsip penting Ahlu Sunnati Wal Jama'ah yang berbeda dengan kaum Al-Jahmiyah dan firqah menyimpang dari kalangan Al-Jahmiyah yang mereka menyatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah tetapi makhluk. Maka tentu seorang Muslim harus membangun prinsipnya di atas prinsip dasar bimbingan Al-Quran dan Hadis-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Taala menjelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran bahawa Al-Quran adalah kalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ Bila salah seorang dari musyrikin meminta perlindungan, maka berikan perlindungan agar dia bisa mendengarkan kalamullah. Ini prinsip yang penting. Sebagaimana pula bentuk nasihat untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala Meyakini bahawa dia adalah Munazzal Suatu kitab yang diturunkan Ghairu makhluk bukan makhluk Dia adalah kelamullah secara hakikat Tidak sebagaimana yang dikatakan ahlul bid'ah ah Bahawa Dia adalah kalamun nafsi Al-Qur'an ma'asyaral muslimin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Maka kita mengimani dan meyakini bahwa Allah jalla wa ala telah menurunkan satu kitab yang mulia kepada baginda Rasulullah alaihi salat wasallam Kemudian nasihat yang lain bagi kita, Allah adalah engkau memperbanyak membacanya, memperbanyak melakukan tilawatul Quran. Demikian pula mentadburinya. Demikian pula memperhatikan makna-maknanya dan mempelajari tafsirnya kemudian engkau amalkan dan engkau ikhlaskan amalanmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini kata syekh al-fawzan hafidhahullah hadihi an-nasihatu likitabillahi jalla wa'ala Inilah nasihat untuk kitab Allah. Yang kemudian beliau ringkas awalan yang pertama. Anta'ataqida annahu kalamullahi haqiqah. Engkau meyakini bahawa Al-Quran adalah kalamullah. al kalam secara hakiki, Bukan kalamun nafsi. Kalam yang ada pada dirinya kemudian ditakbirkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam la. Zanian yang kedua anta ta'allamuhu, engkau mempelajarinya. Tsalisan yang ketiga antuk siram tilawatihi, engkau memperbanyak membaca Al-Quran, membaca kitabullah. Dan yang keempat adalah mentadabburinya. Maka tidak cukup barakallahu fikum sekedar engkau membaca Al-Quran tanpa ma'rifah. Tanpa pengetahuan, tanpa mengerti maknanya, mengerti tafsirnya. Dan yang kelima khamisan an ta'amalabih. Engkau mengamalkannya. Dan ini penting barakallahu fikum kata syaykh hafidhahullahu ta'ala. Poin yang terakhir. Yaitu beramal dengan kandungan isinya. Karena ilmu tanpa adanya amalan tidak berfaedah. Tidak bermanfaat. Meskipun engkau orang yang paling banyak hafalannya. Terhadap Al-Quran. Seorang hafizul quran Mut'qin. Luar kepala. Tapi kosong dari amalan. Atau antara orang yang paling banyak dalam tilawah. Dalam setiap harinya. Dalam setiap kesempatan. Tapi tanpa amalan. Maka... Madama annaka la ta'mal bihi falastanaasihan li kitabillahi jalla wa az. Selama engkau tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, maka engkau bukan seorang nasihat. Bukan seorang yang memberi nasihat kepada kitabullah. Bahkan engkau menipu terhadap kitabullah. Kemudian selanjutnya kalau wali rasulih dan untuk rasulnya Demikian pula kata Syekh engkau memberi nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana bentuk nasihat untuk Rasulullah alaihi salat wasallam Dengan engkau bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah Utusan Allah Dengan syahadat yang benar dan yakin Zahiran wa batinan Secara zahir Maupun batin Kemudian engkau mentaati beliau alaihi salatu wassalam dan mengamalkan apa yang beliau bawa mengamalkan apa yang beliau perintahkan sebagaimana pula meninggalkan larangan-larangan beliau Dan membenarkan setiap kabar berita yang datang dari beliau Serta beribadah dengan syariat beliau Demikian pula engkau mencintai beliau Alayhi salatu wassalam Melebihi siapapun yang ada di muka bumi ini Lebih engkau cintai dibandingkan anakmu, ayahmu, dan seluruh manusia bahkan dirimu sendiri. Jangan engkau dahulukan dan utamakan kecintaan kepada siapapun dari makhluk terhadap kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Alaihissalatuhassalam Sehingga yang paling pertama adalah cinta kepada Allah Kemudian cinta kepada Rasulullah Alaihissalatuhassalam Disertai dengan itibak kepada beliau Mentaatinya Mengamalkan sunnah-sunnahnya Zahir maupun batin dan meninggalkan kedustaan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-kali engkau menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak datang dari beliau Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih menyebutkan inna kathiban alaiya leysa kekathibin ala ghairi. man kathaba alaiya muta'amidan fal yatabawa mak'adahu minan nar Sesungguhnya kedustaan atas namaku tidak sebagaimana kedustaan atas selainku. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Sehingga Jangan sekali-kali engkau menisbatkan menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang benar-benar dipastikan riwayatnya datang dari para perawi yang siqah Jika engkau mengetahui sebuah sanad dan engkau mengenal para rijalul hadis, para perawi-perawi hadis, maka jangan engkau sandarkan kepada Rasulullah kecuali yang telah dipastikan kesahihannya. Namun bila engkau tidak mengerti tentang sana, tidak mengerti tentang para rijal, para perawi-perawi, maka engkau merujuk kepada kitab-kitab induk, dari kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, di mana para pengarangnya, para penyusunnya adalah orang-orang yang menaruh perhatian yang besar terhadap kesahihan sebuah riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun yang belum dipastikan jangan engkau bersegera terburu-buru untuk menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sampai engkau pastikan kesahihannya Lalu setelah itu Engkau beramal dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam Dan bukan pula Kata syaykh hafizahullahu ta'ala Bukan yang dimaukan sekadar menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memahami makna-maknanya. Engkau harus berusaha memahami makna-maknanya makna agar bisa engkau amalkan. Karena tidak akan memungkinkan bagimu untuk mengamalkan as-sunnah, mengamalkan ahadis, tetapi seseorang tidak mengerti makna kandungan yang ada padanya. Dan tidak boleh. Bagimu untuk menafsirkan ahadis. Dari dirimu sendiri. Mereka-reka. Menerka-nerka. Berandai-andai. Tanpa melakukan penelitian dan pembelajaran dari makna-maknanya kata syekh menyatakan falatakul jangan engkau katakan kala rasulullahi kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian wa maknahu kaza dan maknanya adalah demikian jangan Sampai engkau mempelajari Makna-makna yang sahih Yang ditimba Dari para ahli ilmu Yang siqat Maka beliau Ash-Sheikh al-Fawzan hafizahullahu ta'ala memberikan bimbingan untuk kita merujuk kepada Kutubus Syihah dari kitab-kitab yang disusun yang sudah umat bersepakat untuk menerimanya. Ka sahih al-Bukhari seperti sahih al-Bukhari wa sahih muslim wa sahih ibn Hibban wa ibnu khuzaimah Demikian pula apa-apa yang sahih dari as-sunanul arba' dan al-masanid dari musnad musnad ma sahha sanaduhu ta'malu bih apa yang sanadnya sahih engkau amalkan wa tusniduhu ila rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau sandarkan kepada Rasulullah hadihi hiyan nasihatu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah nasihat untuk Rasulullah kedzalika demikian pula yajibu alaik anta tajannabal bid'ah wajib bagimu untuk menjauhi bid'ah-bid'ah ah ah. karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa huwa raddun barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami maka ia tertolak. Demikian pula Nabi alaihi salat wasallam mengatakan, "Fainnu man yāš ya min kum, fasyar axtilaf an kathīra, fa'aley kum bi sunnati wa sunnatil khulafāil rasidīna al mahdiyin." tamassaku biha wa'ddu alaiha bin-nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-kulafa' al rasidin yang mendapat petunjuk berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian dan hati-hati dari perkara-perkara baru Karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bedah dan setiap kebedaan adalah kesesatan. Maka engkau berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan kebedaan yang tidak datang dan tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Demikian pula kata Syekh Hafizahullah Ta'ala Termasuk nasihat Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa hadis yang da'if yang telah dinaskan oleh para ulama tentang kelemahannya jangan engkau sandarkan kepada Rasulullah dalam bentuk aljazam, pemastian tetapi yang engkau katakan adalah yurwa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dan jangan kau katakan kalau Rasulullah kada Rasulullah bersabda demikian Rasulullah berkata demikian atau Rasulullah berbuat demikian tetapi engkau membawakannya dengan siyatul atemriq dengan kalimat yurwa an rasulillah telah diriwayatkan mimba bil amanah sebagai bentuk amanah ini semuanya berkaitan dengan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana pula termasuk bentuk nasihat untuk Rasulullah adalah Engkau tidak masuk Dalam Pensahihan Hadis atau pembaifan hadis Padahal engkau tidak memiliki kemampuan Atas hal itu. Tidak boleh masuk ke dalam bidang ini. Kecuali memang. Orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Orang-orang spesialisnya. Yang ar-rasikhina fil ilmi wal riwayah. Adapun apa yang muncul di tengah-tengah manusia di kalangan banyak pemuda kelancangan mereka terhadap hadis-hadis mensahihkan, mengkritik tanpa dasar ilmu tanpa pembelajaran, tanpa pengalaman tidak talaqqi kepada para ulama, maka ini bahaya besar dan termasuk kelancangan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid-din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata Syekh al Fauzan, Hafizahullah Ta'ala Qala wali a'immatil muslimin Dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin Yang dimaksud dengan a'immatul muslimin adalah Wulatul Umur Para penguasa, pemerintah Dan bentuk nasihat bagi penguasa, bagi pemerintah adalah Engkau meyakini tentang Kepemimpinan mereka, tentang kekuasaan mereka Meyakini mereka adalah penguasa kita Pemimpin kita, pemerintah kita Demikian pula mendengar dan taat tentunya dalam perkara yang ma'ruf dalam kondisi senang maupun susah dan melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh penguasa Seorang pegawai misalnya kata syaykh. Seorang pemimpin, seorang direktur. Seorang pengajar, seorang kadi, seorang mufti. Yang masing-masing diembankan tugas kepada mereka. Oleh waliul amr. Maka wajib atasnya untuk memberi nasihat dengan menunaikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh oleh waliul amr. Maka bila seseorang meremehkan atau melalaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, maka dia bukan seorang nasihat. Bukan seorang yang memberi nasihat kepada ulatul umur, kepada penguasa. Padahal mereka telah diberi amanah, namun tidak menunaikan tugas dan tanggungjawab atau bermudah-mudahan terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut. Demikian pula maashur al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk bagian dari nasihat. Bagi penguasa, bagi pemerintah adalah Memberi nasihat kepada mereka terhadap Kesalahan-kesalahan yang terjadi Yang muncul dari penguasa Tetapi Nasihat itu tidak dilakukan dan tidak diberikan kepada mereka Di majlis-majlis, di mimbar-mimbar Di khalayak ramai Tetapi nasihat diberikan antara si pemberi nasihat dengan waliul amr Baik secara lisan ataupun dalam bentuk tulisan atau kepada orang yang bisa menyampaikan pesannya kepada penguasa. Oleh karena itu, fikum, fihim fil Bukan termasuk nasihat kepada penguasa. Membicarakan mereka di majlis-majlis. Atau yang lainnya. Karena itu termasuk bentuk hiyanat kepada pemerintah, kepada penguasa. Kalaupun seandainya terjadi pada mereka kekurangan, terjadi pada mereka pelanggaran. Maka bukan bagian dari nasehat engkau menyiarkan kesalahan-kesalahan mereka di sisi manusia. Bahkan yang demikian ini akan memunculkan kerusakan. Akan menimbulkan kerusakan. Maka yang termasuk bentuk nasihat adalah engkau sampaikan kepada mereka sebatas kemampuanmu. Baik secara langsung Kalau tidak memiliki kesanggupan Kemampuan Maka menggunakan Perantara Kalau engkau pun tidak sanggup Untuk menyampaikan baik Secara langsung Atau lewat perantara Fa'innal wajiba Antaskuta li'annaka ma'zurun maka yang wajib adalah engkau diam karena engkau diberi uzur adapun seorang yang berbicara tentang kondisi penguasa di sisi manusia bahkan di hadapan musuh di hadapan lawan ini akan menimbulkan kerusakan akan memunculkan keburukan dan akan memecah belah umat walaysa min an bukan bagian dari nasihat bahkan itu adalah bentuk hasutan terhadap penguasa wa huwa anwa'il ghibah ini termasuk jenis ghibah yang paling besar berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna al ghibah Zikruka akhaka bima yakrohu Engkau menyebutkan tentang saudaramu Apa yang tidak ia sukai Hada ma'ammatin nas Ini terkait Dengan keumuman manusia Fakaifa biulatil umur Lalu bagaimana dengan penguasa dan ini bukan bagian dari ingkarul mungkar mengingkari kemungkaran sebagaimana yang mereka katakan mereka katakan kita ingin melakukan ingkarul mungkar nahi mungkar maka syekh hafizahullah taala mengatakan hadah wal mungkaru nafsu inilah justru kemungkaran itu sendiri at-tashir bihim fi al-majalis Menyiarkan Dan menyebarkan kesalahan Kesalahan penguasa Di majlis-majlis Maka mengingkari Kemungkaran itu ada cara-caranya Yaitu dengan kau Menyampaikan kepada mereka Nasihat dengan cara apa saja Secara langsung Lisan Ataupun tulisan lewat perantara dan bila engkau tidak sanggup baik secara langsung ataupun melalui perantara maka syekh mengulang kembali fa innaka taskut engkau diam li annaka ma'zurun karena engkau sudah mendapatkan uzur jangan kemudian menyebarkan aib penguasa di hadapan khayala khalaya ramai ini justru akan semakin menambah kebencian, menambahkan dendam, memberi hasutan kepada rakyat terhadap penguasanya yang dengan itu akan muncul berbagai macam mafsadah, berbagai macam kerusakan-kerusakan. Ikhwan -kerusakan. fiddin ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat bagi Waliul Amr. Masih ada yang tersisa penjelasannya. Dari penjelasan Fadilatul Syekh. Al-Allama al, al fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Namun insyaAllah ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah berkahi amalan kita. Allah berikan manfaat kepada kita dan memudahkan kita mengamalkannya. Jazakumullahu khairan Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.